CASTELELE LUAREI Pista 4 Tot acela, în a născut regina Claude, pe acel francisc, care avea să moară de mic și la al cărui botez s-au dat serbări vestite. Banchetul a avut loc în grădin și se spune că fiecare fel de mâncare era servit în sunetul trompetelor. Banchetul a fost urmat de un mare bal la care-i făcline numărate luminau feieric bogatere, strălucitoarele veșminte ale doamnelor și ale seniorilor. Pasiunea de mare constructor al lui francisc i îl face să continue și să termine lucrările de înfrumusețare și de adăugire de noi construcții începute de Carola Loptulea, atrăgând și el din Italia pe cei mai mari artiști, dintre care Leonardo da Vinci era cel mai ilustru. Dar îndelungile absențe ale ușuraticului rege Francis Cântâi, care își vedea soția cam două săptămâni pe an, o determină pe regina Claude să dorească intimitatea castelului Bloa atât de iubit de ea, castel în care își petrecuse toată copilăria fericită și în care zilele nesfârșite de singurătate la care era condamnată de infidelitățile nenumărate ale unui soț mereu în căutare de noi aventuri, puteau fi împlinite de amintirea vieții de altă dată, de amintirea părinților dragi plecați pe calea cea fără de întoarcere. Amboaz, pe atunci cu nesfârșitele lui săl și coridoare, cu imensele și nenumăratele lui clădiri, Castel imens de fast și petreceri, îi era străin sufletește reginei Clod. Astfel că, la dorința ei, curtea se strămută luând reședință la Blois. Iar neobositul, pasionatul constructor Francis I, avea să găsească prilej să adauge și acolo, la Blois, aripa minunată ce îi numele cu vestita scară, unul din titlurile lui de glorie, cât și acea vastă clădire necesară spre a-și putea găzdui Suita numeroasă. Clădire căreia artiștii decoratori italieni i-au realizat fațada grandioasă, ornamentată în cel mai pur stil al renașterii italiene, ce ne farmecă că și azi. Cea mai tragică amintire ce se leagă de Amboaz este aceea a vestitei conspirații din timpul Marii Caterina în 1560. Aceea avea să fie marcat începutul acelei dureroase drame, ce avea să însângereze Franța timp de peste 50 de ani, în cea mai nefericită dintre luptele civile între fii aceleași țări, din cauza urii necruțătoare dintre catolici și hugenoți. Castelul Amboaz a fost teatrul tragic al începutului acestui neomenos și păgubitor război civil. Deoarece prim-ministrul, ducele de Guise, avea informații precise că hugenoții au pus la cale răpirea foarte tânărului rege Francis Caldoila, în vârstă de numai 15 ani, și cum Amboaz era cea mai puternică fortăreață de necucerit din acele vremuri, având numeroase fortificații și putând să susțină orice asediu, oricât de lung, și să respingă orice atac, se luă hotărârea ca regele, atât de plăpându și mereu bolnăvicesul Francisc al II-lea și soția sa, Maria Stuart, să se refugieze aici, la Amboise. Din conjurație făcea parte și prințul de condei, care dorea să scape de puternica familie de Guise, care ea conducea în realitate Franța, să răpească pe rege, să obțină libertatea cultului sau să dea conducerea Franței familiei de Bourbon. Și, într-adevăr, abia fusese pus în siguranță regele și paza întărită că cugenoții conjurați în frunte cu La Renaudie se îndreptară în mici grupuri izolate și în mare taină înspre castel. Lupta a fost aspră, dar răsculații totuși au fost respinși. Apoi, patrulele regelui i-au urmărit zdrobindu-i, ucigându-i sau capturând o parte din ei. Șeful lor, la Odi, fusese ucis în luptă. Atotputernicul Dăghiz, crezând partida câștigată, dă două amnistie, iertându-i pe conjurați. Dar, de data ce se văzura liberi, hugenoții, regrupându-se, veniră din nou asupra castelului, vroind să-l ia cu asalt. De data aceasta, după ce invinse, învinse, de ghiz funecruțător. El dă două ordin să fie masacrați până la unul toți prizonierii. Mormane înteși de cadavre zăceau pe terasă, valuri de sânge și roiau, spânzurători înălțate pe tutindeni, de care fură spânzurați vinovații până chiar și în curtea castelului, în fața ferestrei regelui, funs pe mântătoarea pedapsă pentru această răscoală înăbușită într-o baie de sânge. Acuzați de atentat împotriva maestăției regale, acuzați de regicid, Conspiratorii fură condamnați toți la spânzurătoare sau să fie decapitați ori necați. Mult timp cadavrele uscate ale celor spânzurați s-au legănat în aer și pe parapetele podului de peste Loara. Dar prigoana și execuțiile nu se limitară doar la Amboaz și Valea Loarei. Ele cuprinseră țara întreagă, secerând, îndolind cele mai de seamă familii de hugenoți. Tot în acest an, 1560, moare tânărul rege Francisca al II-lea, urmând la tronul Franței fratele său, Carol al ix în vârstă de 13 ani, tot sub regența Caterinei. Abia după 3 ani, edictul din Amboaz acorda, în sfârșit, protestanților libertatea cultului. Dar scenele de înspăimântătoare cruzime la care asistaseră îndepărtarea curtea pentru totdeauna de Amboaz. Castelul devine odios familiei regale. Nici Carol al Noulea, nici vreun alt urmaș de-al lui nu mai veni vreodată să locuiască această mândră în reședință. Mai târziu, Amboaz a fost transformat în închisoare. Printre atâția prizonieri de seamă încarcerați acii, trebuie să amintiți vestitul ministru de finanță lui Ludovic al lui Ludovical XIV-lea Fouquet și faimosul duce de Lozon, pedepsit pentru că a să devină soțul verișoarei regelui, La Grand Mademoiselle, cu privejul căsătoriei căreia, doamna de Osevinie, scrie vestita scrisoare ce începe cu atât de multe și variate exclamații de uimire, încât ele umplu o pagină întreagă, scrisoare prin care i anunța ficei sale, doamna de Grignan, evenimentul faimos de la curte. Deși căsătoria lui Lozon a fost o căsătorie din dragoste, ea era totuși considerată drept o mezalianță de întreaga curte, întrucât el nu corespunda ca rang nobiliar celei mai de seamă de cum era considerată la Grand Mademoiselle, rudare regelui Franței. Destinat, cum am spus, de a fi închisoare, Amboaz va avea din nou un prizonier de seamă, Abel Cader, după mai bine de 200 de ani. Acest emir ambițios, luptător viteaz, visase să întemeieze o împărăție, dar fusese învins în luptă. Căzut prizonier în anul 1847 în de ofițerilor regelui, el fu adus aci, așa cum fusese capturat, cu copiii și nevestele sale, cu și săi de lupte și servitorii, în total 196 de persoane. Emirul Abdelkader stătu închis la Amboaz patru ani. În 1852, când prințul lui Napoleon, președintele Republicii, în plină ascensiune spre imperiu trecut prin Amboaz, îi promise nefericitului prizonier libertatea. Și într-adevăr, de îndată ce sosi la Paris, viitorul împărat Napoleon al iii îl grație, redându-i libertatea. În timpul captivității, clima de aici, aspră pentru arabi, ucisese pe una din soții lui Abdelkader și doi copii, precum și alți 23 din și lui de arme. Mormintele lor sunt acii la Amboise. Foarte aproape de castelul Amboise se află clos castel pe care, din admirație pentru genul lui Leonardo da Vinci, Francis I l-a dat de locuință. Aci Marele Florentin, înconjurat de numeroși artiști, și-a trăit în tihnă visând la invențiile lui ultimii ani ai vieții. Geniu multilateral, Leonardo da Vinci nu era numai un mare pictor, ci și sculptor, arhitect, inginer, inventator, scriitor și muzician, distingându-se în toate aceste ramuri și, ca genial om de știință, pe cât de eminent artist. Dar în 1519, Leonardo da Vinci moare în vârstă de 67 de ani. Se zice că regele Franței, Francis I a stat de veche la căpătuiul lui tot timpul cât a durat agonia. Acest moment patetic a fost imortalizat de reputatul Pictor Engre. Vizitând castelul Cloliuset, în afară de piosul pelerinaj, prin os adus mare lui Da Vinci, vedem aici fel de fel de planuri și desene excepțional de interesante făcute de Leonardo Da Vinci pentru a realiza o parașută și o mașină de zburat, cât și machetele făcute după aceste studii ale lui. Totul este interesant de văzut aici și trebuie vizitate cei ce vin la Amboaz. De asemenea este foarte interesant de văzut în orașul Amboaz, biserica Sendeni, ce posedă remarcabile sculpturi din secolele 12 și 16 și muzeul primăriei orașului Amboaz. Cu în amintirile trecutului, am uitat prezentul. Ne smulgem din visare. Încă o privire lungă asupra priveliștii minunate, o ultimă privire grațioasei capele Sfântului Iuber, ce se profilează în zare, Sveltă și elegantă. Plecând din Amboaz, cu greu ne desprindem de tot ce ne înconjoară, dar avem ferma convingere că vom reveni cu drag cândva, să regăsim mai ales peisajul încântător, să descifrăm acii noi pagini din zbuciumata istoria Franței. Castelul Blois Pornind astăzi în excursie, avem de țintă Castelul Blois. Castelul care din toate timpurile a stârnit admirația tuturor și mai ales admirația poeților și scriitorilor. Dintre ei, Balzac și Victor Hugo ne-au făcut cele mai entuziaste descrieri ale castelului Blois în pagini nemuritoare. Mașina înaintează cu repeziciune în mijlocul unui peisaj de toată frumusețea. Alături, Loara curge și în mijlocul unei văi cu largi perspective, pe maluri vesel însmălțuite cu flori. Trecem podul de peste Loara, căci Bloa se află pe malul ei drept. Așezat pe o colină accidentată, orașul ca aspect iepitoresc, prietenos. Străzile sunt înguste și întortocheate, dar au un aspect foarte interesant, unele datând din timpul renașterii. Străbatem orașul spre a ajunge la castel. Deodată, în fața noastră, se înalță o clădire impunătoare, imensă, de o oare eleganță în linii, cu o fațadă împodobită cu galerii susținute de pilaștri și coloane, cu balcoane și turnulețe, înflorituri în piatră ce ne opresc în loc pentru a le admira mai de lung deși de la apreciabilă distanță. E aripa francisc Cântâi, a castelului Regal din Blois, care ia cea din tii se oferă privirii turiștilor. Ne smulgem cu greu de sub impresia lăsată de falnica apariție, o ocolim îndreptându-ne spre poarta de la intrare. Dar și acea o nouă surpriză ne așteaptă. Aceasta aripă mai veche decât cealaltă a fost clădită de Ludovical XII-lea, fiul lui Charles d'Orléans, care se născuse aci în vechea clădire feudală a familiei d'Orléans. Este și ea extrem de interesantă de privit. Fațada acestei ari prin care cărămida aparentă alternează cu piatra, este decorată în stilul gotic flamboyant. Are arcade foarte fin tăiate, iar deasupra porții de la intrare, într-o mare firidă în semicupolă, ce se prelungește bogat împodobită cu frumoase sculpturi în piatră, se află statuia ecvestralului lui Ludovic al XII-lea. Regele e reprezentat în armură și cu coroana pe cap. Calul său este foarte bogat împodobit de asemenea. Statuia se detașează de pe un fond albastru, presărat cu crin de aur și e de un foarte frumos efect. Întreaga firidă se termină în partea de sus cu două ogive delicate ajurate în piatră de o mare frumusețe. În tot acest decor gotic zăresc totuși în partea de jos arabescuri, un mic candelabru din care ies flăcări, ornamentații denotând influența italiană. Pe piedestalul ce suportă statuia ecvestră se află sculptat ariciul, emblema lui Ludovic al XII-lea, împreună cu inițialele lui și ale prea lui soții, Ana de Bretania. Aceeași emblemă se află deasupra porții din dreapta rezervată pietonilor. Sculptura e înconjurată de delfini în lănțuiți de scoici, tridenți și cornuri de abundență frumos executate și inspirate direct de arta italiană. Ferestrele acestei fațade sunt conforme stilului gotic al secolului al XV-lea. În colțuri, artistul a dat curs liber imaginației sale. Ici ghemuit măscăriciul, Nebunul regelui, cum se zicea, rânjind, dincolo un călugăl cu o carte, în alt colț un călou strângând într-o mână o coasă, iar în cealaltă, ținând de plete, un cap tăiat. Apoi tot felul de monștri împrumutați din mitologie. În partea de sus a clădirii se află inițialele regelui și reginei, apoi în stânga, deasupra logiei, doi îngeri grațiosi și delicați susținând blazonul regelui. Deasupra, un alt înger ține corona regală. Acest grup are un deosebit farmec și impresionează prin perfecțiunea execuției. Intrând în curte, fațada interioară a acestei aripi e mai elegantă datorită coloanelor sculptate, cu crin și hermina, emblema reginei, ce susțin primul etaj. În general, această aripă ne surprinde prin simplitatea ei, dovedind moravurile epocii. Simple, lipsite de acel fast care, începând cu Francis I, va culmina sub domnia a regelui Soare. În stânga, această aripă se termină cu capela restaurată, pe locul acelea clădită de Ludovic al XII-lea, pe care atât regele cât și soția sa, Ana de Bretania, o zestraseră cu daruri de preț. Dar nu putem să pierdem prea mult timp în această parte a curții, căci privirile ne sunt atrase de splendoarea clădirii din față, vestita aripă Francis Cântâi, ale cărei ziduri exterioare le-am admirat de jos, înainte de a ajunge la intrarea castelului. Și fațada dinspre curtea acestei aripi este tot atât de frumoasă, și încă mai bogată ornamentată chiar decât fațada dinspre oraș. Aci putem admira de aproape în floriturile, dantelăriile din piatră, influența nașterii italiene în toată glorioasa sa splendoare. Întreaga fațadă este dominată de celebra scară monumentală Francisc unică în lumea întreagă, octogonală, bogată ornamentată cu firide pentru statui, sculpturi delicate, salamandre. Lebe de unite sus, de coloane delicate, care par a fi concentrat întreaga atenție a artistului îndrăgostit de frumos. Această scară, de o eleganță neîntrecută, ne încântă prin grația și fineța cu care a fost împodobită, prin acea dantelare de, de filigran ce ne uimește că a putut fi realizată în piatră, adevărată ca podoperă de artă renașteri, faima castelului din Blois. Iarăși și iarăși privirile ne sunt atrase de perfecțiunea minunatei clădiri pe care o admirăm îndelung fără să ne îndurăm a ne smulge din contemplarea ei. Dar în afară de frumusețea exterioară a clădirii, vizitarea interiorului este și ea destul de interesantă. Aci au locuit tot timpul Ludovic al XII-lea și Ana de Bretania, ducând o viață austeră de mănăstire. Tot acii la Bloa, ei au primit vizita arhiducelui Filip cel Frumos, fiul împăratului Maximilian de Austria și a soției lui Ioana, fiica regelui Spaniei, Ferdinand Catolicul spre a discuta, fără vreun rezultat, despre o eventuală căsătorie dintre recent născuta Claude de France, fica regelui Franței, și a Anei de Bretania, și micul Carol, fiul lui Filip și al Ioanei, viitorul Carol Cvintul. În castel, același interior rece din cele mai multe castele, pardoseală din dale, și mine mari pentru îngălzit, împodobite cu emblemele regelui și ale reginei. Mobila lipsește, căci cu secole în urmă a fost dusă ca și tapiseriile în alte castele mai des vizitate de regii Franței. Într-adevăr, după moartea reginei Claude, soția lui Francis I, care își petrecea aici tot timpul, castelul a fost mult mai rar locuit. Claude de France, fica lui Ludovic al 12 lea și a anei de Bretania, născută la Blois, își trăise cei cei mai frumoși ani, anii copilăriei. Ca să fie pe plac, Francis Cântâi, construit cu luxul și bogăția ce caracterizează toate clădirile acestui generos prinț al renașterii îndrăgostit de frumos, aripa atât de admirată și azi de toți cei ce o văd. Aci, încercând să se consoleze de infidelitățile ilustrului ei soț, care venea să o vadă cam două săptămâni pe an, își petrecu blânda și cu mintea Claude ce câțiva ani cei mai avea de trăit, căci se știe că a murit foarte tânără la 25 de ani. Castelul din Bloa este cel mai bogat în amintiri istorice. În afară de sărbările date de regii ce locuiau, de întrunirea statelor generale în clădirea din dreapta, întrunire care se producea la foarte rare intervale, vizitând interiorul, ni se arată camera faimoasă, care a fost teatrul dramei sângeroase pe aici acum câteva veacuri, asasinarea la 23 decembrie 1588 din ordinul regelui Henric al iii acelui mai primeștios dușman al său, care voia să-l detroneze și să se încoroneze el rege, Henri de Guise, șeful ligii catolice, care, deși era primul sfetnic al tronului, în realitate era cel care conspira împotriva regelui său. Henri de Guise era un spadasin atât de temut, încât spre a le răpune sărirea asupra lui toți cei 45 de spadasini, care formau garda personală a regelui. Odată cu asasinarea lui Henri de Guise, în ajunul Crăciunului, regele porunci uciderea și a fratelui conspiratorului, Cardinalul de Ghis. Se zice că această faptă oribilă a fiului ei, pe care îl credea slab lipsit de energie, o impresionată de tare pe bătrâna Caterina de Medici, bolnavă de câtva timp, pe ea care ucisese atâta lume în cursul vieții ei atât de agitate, încât la douăsprezece zile după aceste asasinate, muri și ea de inimă era. Desigur, e numai o presupunere a poporului. Femeia crudă care, fără șovăire, ucisese pe toți cei ce o incomodau, cu ajutorul comod al faimoasei Otrevi Florentine, Femeia care patronase noaptea Sfântului Bartolomeu, acea pagină rușinoasă din istoria Franței, femeia fără scrupule ce nu cunoștea Mila, nu putea fi prea impresionată de două asasinate ce se adăugau cadavrelor îngrămădite de ura ei, pe care ades o confunda cu necesitatea intereselor superioare de stat. Totuși, drama tragică petrecută aici îndepărtă pentru totdeauna pe regii Franței de Castelul Blois. Fontainebleau, Tuileriiile și apoi Versaiul vor deveni pe rând reședințe regale, Celelalte castele rămânând doar proprietăți de trecere Sub Ludovic al 13 lea Bloa a avut ca oaspe sau mai bine zis ca prizonieră Pe Maria de Medici, intriganta și răutăcioasa mama a regelui Maria de Medicii, neputând suporta ideea că e prizonieră Deși era tratată cu toate onorurile datorate mamei regelui Evadă într-o noapte și după peripeții tragicomice ajunse la loș Dar trebuie să se întoarcă Căci văzând că nu are încotro și că trebuie să se supună autorității regale, prin împăcarea ei cu regele, Maria de Medicii se resemnează să nu se mai amestece în afacerile de stat, să se lase de intrici și răsturnări de miniștri. Regele al XIII-lea dăruiește apoi castelul Blois fratelui său, Gaston d'Orléans, care moștenise caracterul urât al mamei sale, conspirând împotriva regelui, cu condiția ca el să stea aici tot timpul. Gaston d'Orléans poruncește celebrului arhitect al epocii Monsard să-i cea de-a treia aripă de clădire, aceea care îi poartă numele. După moartea lui Ludovic al XIII-lea, în vremurile tulbure ale frondei, pe când era regentă Ana de Austria, zvăpăiatul și veșnic nemulțumitul stăpân al bloaului, Gaston d'Orléans luase parte activă la răscoală, întregind, luptând împotriva micului rege minor, nepotul său, Ludovic al XIV-lea, viitorul rege Soare. Totuși, mult mai târziu, Regele Ludovic al XIV-lea major, iertând și uitând râda purtare de rezvrătit a unchiului său, face urmat de toată curtea, în drum spre Pirinei, o vizită bătrânului Gaston mințit cumințit, Blois. Acel neîntrecut animator al istoriei romanțate, care a fost Alexandre Dumas, ne-a descris în amănunțime această vizită a tânărului Ludovic al XIV-lea Blois, în atât de răspânditul său roman, Vicontele de Bragelona, roman care a făcut dintotdeauna deliciul tineretului din toate țările. Turistul cunoscător al istoriei privește îndelung la acest frumos castel și în minte îi răsară atâtea pagini de cronică, admira aceste locuri istorice și retrăiește trecutul atât de frământat, atât de bogat în întâmplări de necrezut. La ieșirea din castel, privind din nou din curtea de onoare la cele trei corpuri de clădiri, ne dăm seama că la castelul Blois, celebrul în lumea întreagă, mai ales prin minunata sa scară Francis I, capodopera arhitectonică ce uimește chiar și pe arhitecții de azi, avem de observat și o foarte interesantă lecție de evoluție a arhitecturii, ilustrată cu pregnanță. Astfel, în afară de faza feudală, din care nu vedem decât turnul de foie și sala statelor generale, trecerea de la stilul gotic flamboyant la renaștere poate fi urmărită foarte bine privind galeria Charles d'Orléans, capela și aripa Ludovica al XII-lea, aceasta din urmă terminată în 1500. Stilul bogat, fastos al renașterii secolului al XVI-lea, în toată minunata lui puritate, E reprezentat de splendida aripă francisc I și de scara monumentală clădită de același rege, situată înspre curtea de onoare, prin eleganța liniilor și de desăvârșirea decorației bogate, executate cu atâta maestrie. 1515 Epoca clasică arhitecturală a secolului al XVII-lea este reprezentată de aripa Gaston d'Orléans, construită din ordinul acestui turbulent prinț, de vestitul arhitect al vremii, Monsar, în cel mai pur stil clasic al vremii. Castelul Blois este deci și o foarte instructivă lecție de istorie a artei pentru orice vizitator și pasionează pe oamenii de cultură, cât și pe toți aceia care cercetează trecutul cu monumentele sale istorice și viața ce a clocotit între zidurile acestea, care atât de multe au văzut. Castelul Chambord Noi am început, de fapt, vizitarea castelelor Franței cu falnicul castel Chambord a tout seigneur tout honneur, cel mai frumos, cel mai vast, cel mai minunat dintre toate castelele renașterii franceze, înfățișându-ni se ca o extraordinară înflorire în piatră, artistic sculptată cu turnuri și turnulețe, hornuri, arcade, săgeți, flori și ferestre artistic ornamentate. Neobositul constructor care a fost Francis I, prinț al renașterii, îmbogățind Franța cu nenumărate opere de artă și mulțime de castele, a dorit ca acest castel să întreacă în fast și splendoare tot ce se construise până atunci, tot ce clădise chiar el în regiunea Loarei. În mijlocul unei imense păduri, pe locul unui mic pavilion de vânătoare, Francisc hotărăște clădirea șamborului. Înconjurat de artiști italieni și francezi ai renașterii, regele se interesează de cele mai mici amănunte. Ades, el venea urmat de toată curtea sa ca să cerceteze stadiul lucrărilor, și în ultimii ani, chiar înainte ca șamborul să fi fost terminat. El dădea sărbări fastuase aci. În timpul construirii castelului Șambor, piedici s-au evit multe. Terenul în jur era sărac, mlăștinos, lipsit de toate, chiar și de apă potabilă. Lucrătorii, în număr de 18.000, au lucrat cu mici întreruperi timp de 25 de ani spre a termina. Cu toate acestea, lucrările de amănunt, de ornamentație, durară tot timpul domniei lui Francis I și se continuară și sub domnia fiului său, Henric al ii -lea. Se cheltui sume fantastice, căci, pe lângă grija artistică cu care a fost executat și frumusețea lui, el este și azi cel mai vast castel din acea regiune. Are 440 de camere și 63 de scări. Dar Francis Cântâi, ca orice iubitor de frumos, nu ținea socoteală de bani cheltuiți pentru astfel de lucrări, singurele care fac azi gloria anesta și ușuraticului rege, și nimic nu îi se părea prea scump, nici prea frumos când era vorba de o operă de artă. Apropiindu-ne de Chambord, încă de departe clădirea grandioasă, monumentală, cu nenumărate turnuri, turnulețe, turle și hornuri, ne încântă privirile ca o apariție de basm. Pornim pe una din cele șase alei care, de la porțile zidului împreșmuitor, converg ca tot atâtea raze spre castel. Și acest zid ne poate da o idee de cât de mică însemnătate erau banii pentru Francis Cântâi. Să cu zid 5400 hectare nu e prea obișnuit. Albeța zidurilor apare și mai sclipitoare, răsărind din verdele imensei peluze ce înconjoară castelul. În linii generale, castelul se reduce la modelul tipic francez, un donjon falnic înconjurat de patru turnuri așezate în cele patru colțuri. Dar bogata ornamentație, terasa, logiile, pilaștri ce împodobesc fațada, reprezintă influența italiană în toată splendoarea ei. În partea superioară a castelului, pe terasă, tronează ca o regină printre turnuri și hornuri, vestită a lanternă toată bogată, ornamentată, fiind cizelată asemenea unei bijuterii de preț. În vârful lanternei de orare frumusețe, dominând întregul castel, strălucește sculptată în piatră flora de crin, emblema regilor Franței. Ceea ce face renumele unic al castelului Chambord, în afară de frumusețea lui neasemuită, este scara principală, monumentală, atât de ciudată în concepție și care nu seamănă cu nicio altă scară din lume ca execuție. Este scara despre care ne vorbește Alfredo Vini în romanul său Saint-Mars. Dispoziția scării este în spirală cu dubla revoluție, ceea ce face ca două persoane să poată în același timp una să urce, iar cealaltă să coboare, fără să se poată întâlni. Această scară pare că dă viață întregului castel, căci în ei se grupează cele patru mari corpuri ale clădirii. Ea se continuă de-a lungul celor două etaje, terminându-se pe terasă cu prea frumoasa lanternă mai sus menționată. De pe această terasă urmăreau doamnele de la curte diferitele faze ale vânătorii regale, ce avea loc atât de des în pădurile imense ce înconjurau castelul Chambord. Toată atenția artiștilor se concentră deci asupra acestei părți a palatului atât de des vizitată de toată curtea regelui. E și partea cea mai ornamentată a castelului cu tot felul de sculpturi după fantezia artistului. Fauni, amorași, flori fiind sau emblema regelui Francis I, salamandra. Chiar și hornurile nenumărate sunt bogat, artistic decorate. Vederea de pe terasă este excepțională, unică. De jur prejur, parcul cu cele șase alei în formă de raze despre care am vorbit, iar dincolo de parc, pădurea nesfârșită ce se întinde cât vezi cu ochii. Peisajul întreg e de o prospețime și de un pitoresc rar întâlnit. Vizitând interiorul, mi se arată doar câteva camere din cele 440 câte are castelul, căci celelalte au avut foarte mult de suferit de pe urma Revoluției tapiseriile scumpe au fost furate, mobilele de o bogăție cu adevărat regească au fost distruse sau furate, tablourile, oglinzile, sfărâmate, până și sculpturile ce decorau pereții au fost mulse din cauza emblemei regale cu care erau decorate. Totuși menționez ca lucrări interesante de văzut în camera gărzilor vechea lanternă care a fost înlocuită cu alta nouă de teama prăbușirii. Tot aici se află și trăsura ciudată a focatului regalist conducătorul răscoalei Van Deene vestitul La roche -Raclain. Cabinetul de lucru al lui Francis I e foarte frumos ornamentat cu pătrate în mijlocul cărora sunt sculptate salamandre ce alternează cu inițialele regelui artistic executate. În mijloc, îngeri purtând armele Franței. Deasupra ușii se află de asemenea o foarte frumoasă sculptură, reprezentând doi îngeri ce poartă armele Franței, înconjurate de marele cordon al Sfântului Mihail. Îngerii sunt încadrați într-un semicerc împodobit cu câinul regal. Ușa care datează din timpul lui Francis I, din stejar sculptat cu salamandra și inițialele regelui, e o adevărată bijuterie de artă. Pe unul din geamurile acestei camere regale se știe că Francis Cântâi, celebru prin aventurile sale galante, într-un moment de ciudă a zgâriat cu diamantul de la inel celebrele cuvinte ce aveau să fie imortalizate de Victor Hugo în al său pleuroas amuse. Acest geam nu mai există azi. Ludovic al XIV-lea la spați prea fi pe placul Blândei și Gingașei Louis de Lavalier, care se simțea jicnită de această inscripție ce ne credința Constanța Femeilor. La etajul întâi aflăm o sobă de faianță adusă de Moris de Sax din Germania. Sala de biliard posedă un frumos cămin Ludovic XIV, un tablou de Rigaud și un portet al anei de Austria de miniar, de toată frumusețea. Fel de fel de amintiri se leagă de acest castel căci era cel mai iubit de regii Franței. În afară de vizitele lui Francis Cântâi, urmat de toată curtea, acela Șambor l-a primit Francis Cântâi pe Carol Cvintul. La vederea Șamborului, Carol Cvintul a spus că acest castel este cea mai minunată operă de artă din câte a putut să realizeze mâna omului. Ludovical XIV-lea își petrecea cea mai mare parte a timpului, vânând toată ziua. Pensărat se întorcea, lua masa, trecea în camera de joc, sau lucra cu miniștri, apoi se retrăgea cu câțiva intim în cabinetul său particular. Altădată a asistat la reprezentarea comediilor lui Molière sau a luat parte la balurile ce se dădeau aceea adesa. La etajul 2 este sala de teatru în care Molière a jucat două din piesele sale Monsieur de Poursognac și Le Bourgeois Gentilhomme.